Două femei împotriva unui bărbat De Mihail Cogălnicianu cucoană Creangă, după ce îi merge la pusutoriță, te duce la tatos și ne cumpara un buchet de flori care l-am ales ieri. Măi duce, Cucoană, măi duce. Tot lucrul nou. Mă. După așa, creangă, după așa, te duce la stolier Uh, și zi să îngătească mai degrabă măsusa ce am dat să-mi facă. mă duce cu Iar la lucrul două. Mă. Ei bine, ce-și pe loc? Hai, du-te. Cu coana, cu coana. Dă-mi voie să zic și eu două cuvinte. Hai două cuvinte, zii, Hai și du-te. E destul de când rab de când mă nu Dumnezeu că acum pot vorbi. Zăi. Cum se poate, cu coană, că dumneata mă trimis să-ți cumpăr tot lucrul nou când ai trebuință de cumpărat și va? Dumneata se mea unui tel albaș. Ai trebuit să-mi zici numai, creangă, îmi trebuie un buchet pentru bal, dar frumos, după cea din urmă modă. Îndată mă duc la telălia, apuc de acolo un buchet de trandafir și fuga. Bine, bine, om vide, am Dar mă rog să mă ierzi dacă am fost așa de obraznic să-ți vorbesc adevărul. Hai, du-te. starea mea, eu te iată, sunt 40 de ani de când sunt el și chiar acum când nu mai sunt în slujbă, tot îmi vine să are lui el. Bine, bine, bine, creangă. Da, când te-ai întoarși, să-mi aduci tot și-i cumpăra în odaia mea piscarea din dos, auzit-ai? Prea bine, coana, Pentru prea bine. că vreau ca bărbată meu, fără să știe, să mă vadă deodată gătită, da? Yeah. După atâta vreme de când port o capelă liliachie și un șal roșu. Hai, du-te! Aici, aici! E, bună dimineața! Frică. Bună dimineața să fică. Si, creangă, să duci în târ. Da, să duce să cumpere niște lucruri. E cât de bine îmi pare. Așteaptă puțin te, dragă Creanguță. Creanguță, vino cu Mă ducem și eu să iau niște mărfuri care am cumpărat ieri și care nu voiam să o dau în mâna slujnicii. Creanguță! O crenguță să mi le aducă și eu rămân cu tine. Asta e bura Acum trebuie să slujești mahala o întreagă. Acum o să vedeți că în curând o să fiu înselin să le cumpăr și tărbuni și gărdeți. Areci. lua ar dracu cu să fie că sunt îi se pietriști. Tată dimineața cu mine, să- yeah. Hai, scoate-ți scapul ăla. E vezi bine. Dar, barbat, tu unde? Ei, s-a dus să facă izvodunii avieri și pe urmă l-au miezat în ulița mare. Uh -huh. Toată ziua n-a să vii acasă. Yeah. Iată-mă, văd ca și tine și să rămâi toată ziua cu mine. Numai dacă Costacchi n-a venit să mă vadă. Și atunci mai ai lăsat? vezi bine. Tu ești văduvă numai până de seară și numai de râs. În loc că eu sunt văduvă de atâta vreme și în adevăr. Eu nu pot să-mi închid ușa unui amorzat care peste 15 pe zile o să-mi fie barbat. Da? Vreau să zică a spus la cale? Tătii, tătii, și am să fiu maritată. Uh, nu-i mai bine decât văduvă? E, și pe urmă, după ce te-ai măritat, mă vei uita și nu te mai vii de așa no. de des și-mi voi perdi singura și cea mai bună prietenă. Și despărțit prin noi nedespărțitile cum ni ne numea la școala fetelor. Și <gătări> apoi sunt că sunt folositoare și trebuitoare. Eu mă însărcinesc să-ți muștrului azi barbatul, din știi că se teme de mine, <gătări> pentru că îmi bat joc de dânsul că e gelos, e zular. Și-i bărbatul e aia, asta-i Știu tare bine că zulea, gelozia te, <gătări> nu-i vine totdeauna. El apucă câteodată ca toanele și-apoi <gătări> lasă iară. Așa, asta nu-i bine. Și mă să ți-l fac blând ca un miel. asta e treaba mea. Da, dar caută să nu mi-l faci și cam prea molat. <gri> bine, bine, să le dai lucrările. Și chiar bărbatul, tu? să l că vine. A, bine că nu s-a mai dus la miezat. Iată-mă, iată-mă. A, cu cucoana mahalagiță să fii ca dă-mi voie să sărut mâna. Cât acasă. pentru nevastă mea. Am obicei când vin acasă. Nu te-i mâni, ea. Ah. vin aici. Da, vin, vin. Mm -hmm. Fără să-mi sărut femeia, nu mă pot pune la masă. Dar nu pot înțelege cum de ești aici. Te spoteam la mezat. Ba nu! Nezatul s-au schimbat să fie joi! Da. Și cum mi-am sfârșit descrierea? al gata. Ce zici cu coada să fii? O zvesel! O zvesel! Dar îmi da pare atât de bine că o să o zi întreagă cu nevastă! O zi întreagă! Mm, mm. Și eu mi-am zis... Dacă e așa, vă las împreună... Mm, bă, nu, bă, nu rămâi, rămâi. Știi că râdem numai când ești cu noi, când ne spui povestele, novitalele din Mahala. Și eu mor după acest fel de novitale. Hai, hai, hai, și eu da. sunt aici cu noi. Hai, da. hai, da, hai, hai. Dar bine. Da, stai, stai, mă duc numai să-mi las capela acasă și să zic slujnicii să mă cheme dacă a venit Costacii. Na, na, mă duc și vin. Sunt minute când îți iubesc prietina E așa de veselă și de dragă Numai, numai, nu când își bate joc de mine lucru Ce îi se întâmplă cam prea des. E, ba, zau. Ce, socos, poate că nu pricep ah, Atunci eu o urăsc și aș fi în stare Nu no. Dar nu, nu ar fi prea mult da. Și apoi mi zice că să că râde de toată lumea Alaltă seară când ne plimbam a... Eu vin o idee după zacuscă. Hai să mergem tu-ți trei la grădina publică. Vrei? La grădina publică? bine, la grădina publică. Ce, ce, ce, de ce te-ai Ai răsărit ca și când ți-aș fi zis că o merge la Golia sau la Agie. Și apoi îți place să te plimbi la grădina publică da. de vreme ce ieri. E! Ai? Da. E, e, cum? Oare m-a văzut? Ce, ce știi? Dar ce ai astăzi, Tânco? Ce te apucă istiricale? Dacă spun că te-ai plimbat ieri în grădina publică Negreșit că te-au văzut cineva La două ceasuri după masă Pe lângă locul unde are să se facă monumentul Unul te-au văzut Te plimbai, tot în lung și în larg Ca și când ai fi așteptat pe cineva Și încă erai cu șaluce roși Și cu capela ta cea Lilia Chie. Vezi bine că nu m-au înșelat Da, e adevărat, dar ce? Ce? Strică? Nimică, drăguță, știi că ești curioază, dragă ei bine, uite, pentru că am fost ieri, de asta nu mai vreau să mă duc și astăzi. Ai capriții bine? astăzi? Nu, din dar nu vreau. Ba ce zic eu, ai capriții, sigur, pentru că de unde se schimbă în toate zilele grădinele? Mm. Destul că avem în ea și pasta. asta, poate ai vrea să mergem la sprăvale. <laughs> <laughs> Trebuie să fie foarte tărâs. Dar ce, -i, ce -i? că e înșa de la dânsul <laughs> mea bacalului din colțul uliții <laughs> Cu dracu-i Bietul bacal Nevastă să-i zice că-i ducea strafide <laughs> da, Haideți haide să ne așezăm la masă <laughs> hai, Ai să că ți ce de mâini Hai, urmează, urmează Spune-ne o mulțime de nuvitare Hai, hai Nu știi cât îmi pare de bine Alte ceva nu mai știi să fii că... Știu ceva mai frumos. Azi ce? Spune, pune de grabă. Nu-i nimic încă, dar întâmplarea poate să fie frumoasă. O, oh, oh, oh, oh, oh, oh. mătră bătrână din Mahala. Da? Mi-au spus că ieri au văzut ceva poznaș în grădina publică. Și astăzi s-au dus să vadă sfârșitul. La grădina publică. Ieri a fric. Știi? Era pe la două ceasuri, aproape de monument. Audi? Era acolo o damă foarte frumoșică. După cum au spus Mahalajisa Care de mai multă vremi Să vede că aștepta pe cineva În sfârșit A, Sosii Un domnișor tânăr Aici. Tocmă așa. Că zoa mare, numai tânării se plimbă în grădina publică. Bătrânii aleg noaptea. Da, da, bătrânii merg numai noaptea. Spune, spune, spune. spune. nu, nu ă, Destul ai spus. Nu, nu, nu vreau. Nu vreau. Și? Spune-te da, Spune-te rău. Spune, da, spune. Da. E, și apoi? Și apoi, domnișorul s -o s -o s a, a, a. dar nu îndrăznește să-i vorbească. A, a. Și așa, dama de-o și el de alta, de 20 de ori unul pe lângă altul. Uite-a, a... și iar așa. Ai, bă, cum isfârșit, fac de una? Nu, Tinerelu prinde la curaj. Prinde la curaj! O, dește masă! Și s profit, damă, de brațul, și damă, îi se închină, îl brațul și-l dama scopărându-și voalul. Voalul, scopărându-și voalul de pe o capelă liliachie și învelindu-se într-un șat roșu. E! Cum? v să-s că ai văzut-o? Știi, istoria istoria și mă... Văzut... Era femeia mea! Vă-l tot. auzi mai Doamne, Maica, cum să... Ai auzit, madame Tincă, niciun cuvânt, niciun slovă. Am să scriu mai dumitare. Dumnezeu îți dă dreptate și mă numește capchie, ca și cum aș fi un gogoman. În caltea pentru astă dată, Martin. îl dovedi că ai vrut, fără știrea mea, să mă fac și gogoman și... Martin. Bravo, bravo, spus și dârzi. Așa trebuie să fie toți părbații. Că așa am făcut, ce ai și -a făcut? O, ce ai făcut? Nu e lucre să spunând de pietine. Îi spun și la unentvoi, dacă că nu ești. Fata, păi nu ți vinovată, pot să jur. I-am spus că nu se poate, că nici nu trebuie să gândească și că nu vreau să l mai văd. Îți jur, îți jur. Azi iar mă așteaptă la grădina publică. Dar nu vreau să mă duc. Da, și tare bine ai face. Dar tot nu i putea să ia răs bărbatului. Ah. Că, Cum n-ai putea să-i arăt? Cum n-ai putea să-i arăt? Pentru numele lui Dumnezeu, taci! Nu striga așa de tare, că s-a din o Și de ce se dușelesc așa cu coanele, ce știu că eu sunt unios. ce-și tot spun? ia să rămân aici în ușă, fără să fac voie, poate mai aflu ceva. cu o Cât e de când au zis, ma, da, mă, mă aduc să scriu mai și dumitale, nu puteam să mă țin de râd și n-am Dar taci, taci, taci. E barbatul dumii tale la ușă și ascultă. Da, -ș. Când -ș. Îți spuneam că e un zular de frunte, are niște oa de tigru? Dar să spui că... Taci, taci, taci, uite, eu mă dau colea mai lângă ușă bine. să mă audă Martin. Bine. Cât îmi pare de bine că l-am înșalat. Acum nu o să mai poată zice că nu te temi. Și am dat o bună învățătură. Dar nu-i spune încă nimic. Lasă-l mânios. Lasă-l să scrie mânii Și când a avea până la grumaz, atunci o învede. vede. O, oh, o, oh, destul! Fie-vă milă de mine îndurați-vă! îndurați, hey, îndurați cum, cum se poate? De ce ai auzit? N-am pierdut o slovă. Voici ce nenorocirii, ce nenorocirii! <laughs> Timc, dar deși nu mi-ai spus că din această odaie s-a udit tot. Pacat mare, vai, vai, iată toate-s degeaba. Îmi vine să plâng deșiuda. Da, vezi bine, ai fi vrut ca să mă afund până la urechi. Ți-a fi părut bine, nu-i așa? Ce complot scârnav <laughs> se poate o femeie așa de crudă, de nemilostivă, să ducă pe un viet bărbat în desnădăjduire. Și încă nu-i destul. Când ești așa de zular... Ei bine, da, așa e. Își zular. Am ochi de tigru. Îi sunt tigru. Să presupun că femeia mea ar putea să mă facă. Ține, tică. Vine să te salut! Asta singură poate să mă liniștească. Iată-mă liniște. Așa e că te-am înșalat? Spune singură dacă ar fi putut cineva să nu se înșine. Da. Și apoi era așa de bine cu coada să fii cu rolul dumitare parcă ai fi jucat la teatru național din iar la bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Să spun femeia mea însă nu, nu. N-a fost așa de bine și Ce? lipsea ceva. E. Se vedea că nu spune adevărul. Da? Că nu vrea să meargă la grădina publică. Nu știu, nu, nu, nu. Nu, dar nu era tonul unei femei care nu vrea să se plimbe? Nu, era bine, cred. Nu, dacă ar fi fost numai femeia mea, aș fi înțeles-o, dată că e păcăleală, dar nu-i nimic, nu nimic. mi a aduce aminte și nu mă-ți mai prinde încă să fiu zular. Dumneata, dumneata, e numai să vreau. Mm, Pun-o că nu. Pun-o așa pe... <tos> pie, pie, pie, pie, pie, pie așa. Peologie la teatru românesc. o primesc! la teatru. O Bravo. Bravo! O să mergem la teatru și dumneata ai să plătești Bine, dumneata. bine, bine, bine! O învedea cine o câștiga. Hai, hai, vine, vine de grabă. Nu mai poți, nu, nu mai poți. Ia să șed pe scaunul nostru, cam răva, m -a, m -a, stinit, Să mă ieie, dracu, dacă de-acum înainte mă mai duce la petrol. Creangă, du lucrurile cu niții săptite acasă, hai! Ne norocitul, l albaș, dar nu vezi că am să spui ceva? Dar nu vezi că toate merg do sunt în casă? Ce spui? Iată un răbaș. Deci, un puști, mi-a zis să-l dau un trascun nevestii dumneale. Hey, și apoi, și apoi? Neveste dumitare tale, dar nu Moș, Creangă, dacă te-ai mai apucat de aceste placuri, te dau afară. Auzi, tu mai... Dar, stăpâne... Da și mai și... Dar ce -ai, frate? De dumneavoastră, cu polițelor, să vă apucați să faceți complot spre a de jul, înțeleg și iert. Dacă și jupânul Creangă să se amestece, asta nu-i suferi eu. Să mă iei, dracu, dacă înțeleg ceva. Dar, stăpâne, îți... Te pot tu l am zis, taci, areci! Băi, nu mi pace! Știu eu agrici lucrurile. V-ați sfătuit, după cea din tăi cercare, om zice lui Creangă să vie să-i un răbaș în taină pentru cucoana. Bine, bine, bine, bine, bine, ce? Dacă vrei, numai decât. Ia-l ia-l, ia-l, cetește cetește nu te îngriji. Da. Ce obrăznicie, săftico! Aoleu! Vaniul au cere un randevou? Ei, bine să stic cu așei că de data asta v-am bătut. Creangă, du lucrurile acasă la casă la să stică și bine în dată. Cai treabă. Prea bine stă te ce, plec și eu. Ce, te duci, frate? mai vreo câteva minute și apoi trebuie să vă las să mai scodiți vreun plan asupra mea. A, veselia ta mă supără. A, ce, ce, ce, vrei să te lepezi? E prea târziu. Parola-i dat, rămășagul schimbat. Și dumneata ai să-l pierzi. Ba nu l-ai pierde, A, că n-am să nimic nimica. Vă las, vă e. las, tare. Uh, uh, biletul ăsta blestemat. Dacă bărbatul mă n-ar fi fost de față, îmi să le Și de ce? De cum poți să mă mai întrebi în, în, în crederea sa, veselia sa, în minutul când primesc un răvaș? Și ce răvaș încă? Dar ce răvaș? Dar ce răvaș? Trebuie să fie foarte strașnică acest răvaș de te spari tu așa. Nu-i pute să crezi. Îndrăznește să se jeluiască că nu m-a văzut astăzi în grădina publică. Știm că bărbatul meu să meargă la umezat, îmi scrie că vine să-mi fac o vizită la 3:00 și că sosui pe scara din dos. De i focul prin barbați cum știu de bine drumurile. Da, -am să n-am să primesc. No. Mijlocul cel mai bun este să-i spun totului bărbatul meu și dumnealui va ști bine să-i arate ușa. No. Știi bine fi... că ești cu cap, dar nu vezi că atunci s-ar da. pricinii un duiel moldovinesc? Da? Și vrei... Și vrei să pui parul în mâna unui tel albașa care n-au obținut în viața sa decât un con de aimă? Și să fac trei ceasuri utile, s aproape O să vii acuși. Trebuie să-l primești. Să-l primești? Bă, da, s da, da, da, da, da, zici și cu un glas păriet că bărbatul tu știe tate, că te-au urmărit la plimbare, că ravajul de azi i-au picat în mâini. În sfârșit, că ar fi bine să nu vă vedeți o bucată de vreme. Dacă ai venit cu bine, mai bine, tu care ai obișie. Ba banu, Ba nu, ba nu, ba nu. Eu trebuie să țin de vorbă în toată vremea asta Pe barbatul Eu ai vorbit de toate istoriile În, în jumătate de ceas îți văgăduiesc Ca a dormi ca morții Duti! Duti! zece minute destul destule Ca să-i arăți ușa, Eu niciodată n-am avut trebuință de mai multă vreme Bine, bine, mă duc acum, vă leu Mă supun sfaturilor tale Așa să faci, Tinca, așa să faci Of, biata Tinca Of, cât i dispărietă! Să vede că încă nu-i deprinsă ca mine Iaca, iacă, iacă, și ravașul ăsta a căzut pe pământ aici Iacă unde-l lasă? Și ne o cu o Uite dacă Martin, Martin l a fi găsit Cuvintele să șterg, dar scrisorile rămân Și-am văzut, și-am văzut Scrisul ăsta, prin manșan Nu, Și fără scalitură Dar Așa stă scrisoare, este, dar este a lui Costache, al ogornicului meu, și de dar mă duc să le strâng randevu, mă duc să-i arătim că-i nevredica purtare să-ți momească morezul meu și el. Pe dânsul o să-l cu și să mă par, ca o cucoană mare. O să-i dau păreche de palme și am să-l dau cu țâganii pe poartă afară. <gângătări> Așa eram să fac. S-a arăt că-s picarei sunt, că-s Nu. Și până cu chiar vedeam purtarea mea un semn de dragoste. De dragoste pentru un om ca cadânsă. Zău! În adevăr, eu singură nu pricep cum am putut să nebunesc pentru un asemenea crai. Mă duc să-i scriu ca să nu-l mai văd în casă la mine. Mai ai stricaș cu tinca și toate s-a sfârșit. Dar, bia Martin, un bărbat așa de treabă, trebuie să-i descopăr tot. Nu, de ras, plătire, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no. eu vreau să scap de mustrarea cugeatului. Ia ca, na. vine și creangă. Mai dă-l încolo de ravaș, îl las aici să mă duc să plinesc ce-am zis. N-a că a cu o coana săftică. Iote și ravașul l-a lăsat aici. Vine că l-am apucat. Ce taină! Stăpânul meu în zadar strigă, merge rău, merge rău! Mi se pare că cucoana Tinca gătește iubitul său soț un fel de scufie mai poznașă. O femeie, femei, pui de drăci. A avut cucoane. Ce făceai când am intrat? Gândeam asupra vicleniei femeilor. Ba, și pentru ce? Ține cucoane pentru acest răvaș. Și ai avut o breznicie? Eu cu cucoane, eu tainică o mormând care nu cetez măcar afișurile din colțul ulicilor. Răvașul era deschis... Mă? Au lăsat acest răvaș deschis pe masă pentru ca să-l pot ceti în tot cuzurul meu. Cum, dumneavoastră, crezi că pentru aceasta... Vezi bine! Mi-aș pune capul în foc, e așa. Dar, eh, dragă soția vieții mele, ți-am înțeles vretnicul de toată lauda plan. Dar și eu m-ai Nu ți-o-i ceti răvaș. Sau, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, face, A, ia, ia, ia, Ia, E, răvașul ăsta. Ei bine, aș pune rămă așa că cu coanii ar părea rău că nu l-ai cetit. Oare așa să fie? Hmm? Dacă e așa, nu vreau să o supăr, îl cetesc. Dar numai ca să o îndatoresc. O soție ca ea nu mai găsești în toată Moldova. Creangă. Crangă, vin de măține. mă desfac în 40 Allisonă. de bucăți. Pentru numele lui Dumnezeu, ce ai? O, ce te-o apucat? mă ai? ai mâncat prea mult de dimineață, și ți vine pe gât? Să-și bate joc de mine. Ce măție ce nelegiuire. Să-și aducă ibovnicul, tocmai nu o dai la dânsa. Nu, oare nu l-au apucat, după se pe pustie? de mine la trei ceasuri, zice nelegiuitul bilet. Cât să fie acum? 3 ceasuri uh. și 10 de grabă. Dacă intra, el m-a auzit și a fugit hoțul Și noi puteam avea dovezi ca să cer carte de dispărțanie. A crang, crang, crang, uh, uh. Dute du-te fuga! du-te de închide cu zăvorul ușa de la scara de din dos. Bă, iau te aici ușa ba nu, nu, nu, ba nu, nu, nu, prin o gradă, o gradă, a... du-te, du-te și, și de acolo la ușe și să nu-l lasă să iasă nimeni, auzit-ai, pre prea nimene! să bine, stăpâne, prea bine! Hai, du-te de grabă, du-te de grabă! Mă duc, stăpâne, mă mă duc! Ah, ce cărămide! Mi-au picat peste cap. E, a cui vremea să-mi arăt vretnicia și sângele rece, mai ales fără vuiet. Ah! ah Iată-l pe Martin. Dar ce văd? Martin ține în mâinile sale răvașul de la blestematul acela. Cum, Martine? Acest răvaș l-ai cetit? Da. L-am citit. Slavă Domnului, și mă duc. Stai, stai, stai, stai! Și să nu ai slăbiciune. ei ce o jura că sunt nevinovați. Cum? Ce-i mai jura că părerile singure îi învinovătesc. Cum? Dar să nu crezi nimic, nimică. nimică. O, oh, acum-s cu totul în partida dumitare și aș vrea... Aș vrea... <fie> <fie> Ei bine, un minut mai mult și eram să pierd rămășagul. ha <fie> da, bine că m-am oprit la vreme. Ce vrei să zici? La dracu, cam prea amesteci lucrurile, îmi trântești stașnice lovituri. Eu? A, dar da, nu-mi pas, nu-mi pas. <fie> m-am înarmat bine și poți... Fa ce vrei? Hai, hai, hai, hai, urmează-ți rolul. Rol? Mărturisește că și eu l-am jucat bine pe al meu, când ai intrat cu ce ton firesc, ți-am zis: "Da, cu canul l-am citit, slavă Domnului, și mă duc." Ha! -ha! Așa e că te-am înșelat? Dar ascultă, prieteni nu șubuie. Du-te de ți mântuie femeia. Minutul este grozav un pricoșat. O, oh, mi-a aminte, spune-mi Tinerul, pe unde o să poa să iasă? Pe scara din dos Cu putință! Creangă o păzește la caraul ah, Oi, i fi doamne Îs un bărbat foarte bun Mă mulțumesc să zic că Dacă înșelătorul nu poate să iasă Pe scara din dos e bine, să iasă pe scara Așa din față da rămâne aici ca să-l vezi când a ieșit Eu nici de cum Aș putea să-l supăr, să-i stric cheful mm. Vreau să ia Că nu mă poate birui Vreau să-i arăt că nu mă poate birui Mă duc să-i las locul slobod. Mă îți jur că... O, așteaptă altă idee, așteaptă O idee minunată, așteaptă, așteaptă, așteaptă Uite, iau scaunelul ăsta, vezi? L-aduc către ușă, mă pun eu cu dosul spre ușă Ce zici de asta? Da, ce Un lucru foarte firesc mi întorc dosul către ușe, închid ochii Și acum, ochi, ochi. Poate trece fără să-l văd. Tu, pitocul... Ce zici? Nimic. Ei, bine. Dar nu mai trece, nu mai trece. Dar să treacă, dragă. Iată minutul. C Și aud, nu în odaie. El e negreșit. Doamne! Doamne, Dumnezeule, dar ce văd? Tânărul ăsta nu-i cu astache. Și vreau să zic asta, doamne, doamne, bine că Martin e cu spatele la ușă și nu-l poate vedea Ce să facă acum, ce să facă acum, cum să-i distragă atenția lui Martin? Văd vor cu tot din adinsul să mă păcălească, să câștige mahalagița rămășagul. Bine, bine, bine, că mergi, așa, îți cunosc pasurile de femei. Hai, ieși, domnule, ieși, că bărbatul nu vede nimic dobitoful. Hai, hai, hai, hai au trecut? Îi bălan, nu-i așa? Tot ce-a cumos bălan. <gători> Nici nu mă uit către ușă. Nu mă uit. V-ați găsit dobitocul să vă plătească loja la teatru, nu-i așa? <gători> Doamne! Nu era cu asta. Oh Cu cerule, bărbat, meu pe scaun. De ce sta cu spatele la ușă? Saptică? Saptică? L-au văzut? Nu. Nu a fost nimic, că nu știe nimic, că numai eu l-am văzut. Dar de ce era legat la mână? L-au trântit calul. Și la vașul? L-au scris un prieten al lui. Pietul cu asta, și eu care credeam că e el. E bine, e bine, toți mă lăsați aici! Ce? Mai e vreunul? Să afli că Martin. Da, nici un cuvânt. Martine! Martine, suntem biruite. Ai câștigat rămașavă. Ei, cum atunci atunci eu mă ridic de aici, de pe scaun. Și am cinste a-ți face acest prezent. Îți cadou. Ține afișul ăsta. Și prezent. Și prezent. Ei, afișul din astăzi are. Mergem la teatru, nu? Vezi bine. Făi tine. Ce se joacă? În se joacă filozoful Nu Mai bine care. Cine plăti? o plăti! oi o că doar ai câștigat ramașagul. Băne, Martine, Băne, Martine, Băne, martine, Mi-am pus și antereul cu mintean de slujitor al refurii ca să se teamă blestem, astfel celălalt de bine. Dar să știi că nu a nimeni pe scara din dos. ce-a de lui! Dar și cu această uniformă <gătăși> <gătăși> Nimic am vrut să fac eu <gătăși> Dar așa, așa, așa. Să știi, că tot am văzut în o gradă un tânăro areș Iar, iar ce... Care îmi pare... ce zic, taci, taci. Are, pe astăzi <gătăși> Ați ascultat două femei împotriva unui bărbat, de Mihail Cogălniceanu. Adaptarea radiofonică, Domnica Țundră. Distribuția a fost următoarea. Săftica, Rodica Mandache. Tinca Adriana Trandafir, Martin Iusebiu Ștefănescu, creangă Valentin Uritescu, asistența tehnică Florin Bădic, regia de studio Violeta Berbiuc, regia muzicală George Marcu, regia tehnică Vasile Manta, regia artistică Constantin Ischiotu.